السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هيا اخوه في الإيمان ابين جدفوا baadakum hamidi allah subhanahu wa ta'ala bila vile kumsalia bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam twendelea na vikao wetu hivi vya mwezi mtukufu ramadhani taingia katika majlis yatam Almajlis khamis majlisi yatam fi fadli tilawati alquran wa anwa'iha majlisi hi Shekhe atatuelezea kuhusiana na fadila za kusoma qur'ani na aina za kusoma Qur'an huko nyuma Sheikh alituelezea hukumu ya kisimamo cha mwezi mtukufu wa Ramadhan kisimamo hicho ambacho kinajulikana kama taraweh na witre ni visimamo ambavyo vinakuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na baada ya kutuelezea hukumu ya kishimamo cha Ramadhani ameonelea pia ni kutuelezea fadhila na ubora wa kusoma Qur'an kwa sababu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliiteremsha Qur'an kama tulivotangulizi tulivotangulia huko nyuma kusema ya kuwa Allah tبارك وتعالى ameiteremsha Qurani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan uh, Zimekuja aya nyingi katika Qurani zinazoonyesha jambo hili ya kuwa Qurani imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan Kauli yake Allah tبارك وتعالى Shahru Ramadhana alladhi انزل فيه القران من زي رمضان ambao ndani yake kumeteremshwa Quran bila vile katika suratul qadr Allah tbaraka wa lailatul qadr kwa hiyo ikiwa Qurani imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan basi ni bora mtukua yeye acha sana kusoma Qurani ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan katika fadila za kusoma Qurani Sheikh hapa ameleta dalili nyingi kutoka katika kitabu ambacho ni Qur'ani yenyewe na vile vile sunna za bwana mtume allahu alayhi wasallam shekha nasema ikhwani ndugu zangu qala allahu ta'ala amesema allah ta aliyetukuka Ame al innal ladina yatluna kitab allah hakika wale ambao yatluuna kitaba allah yaqrauna kitaba allah wanasoma kitabu cha allah Ambayo ni qur'an wale ambao wanaisoma qur'ani wa aqamu sala kisha wakasimamisha sala wakasimamisha sala kwa nyakati zake kwa nguzo zake kwa masharti yake wakaiswali sala kama ilivyo kuja kutoka kwa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa, wa anfaqo mimma razaqnahum sirran wa alaniyan kisha wakavitoa baadhi ya vile ambavyo tulivowaruzukuo kwa siri na kwa dhahiri mtu aweza kutoa mali yake imani kwa siri au kwa dhahiri lakini bora zaidi ni kuitoa kwa nini kwa siri kisha Allah akasema yarjuuna tijaratan lan tabur watu kama hawa wanatarajia biashara yenye faida biashara ambayo haina hasara ndani yake na hii biashara ni ridha rabbihim ni kule kumfurahisha mula wao kwa mambo haya ambayo wanayoyafanya ya kusoma Qur'an ya kusimama na kuswali ya kutoa vile ambavyo Allah amewaruzuku kwa siri na kwa dhahiri watu hawa wanaofanya ufa, wana haya mambo kwamba wao hawatarajii kingine isipokuwa watarajia ridha Allahi Ta'ala kumridisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wal bijazili thawabihi na vile vile Wanatarajia kufaulu kwa kupata thawabu nyingi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala liwafiyahum ujurahum ili Allah tabaraka wa taala awalipe malipo yao wayazidahum min fadlihi na Allah awazidishie wao katika fadhila zake innahu ghafurun Allah tabaraka wa taala hakika yeye ni mwingi wa kusamehe madhambi madambi ya wanadamu Allah tبارك وتعالى ni mwingi wa kusamehe shakurun kisha Allah tبارك وتعالى ni mwenye ku kuwa na shukurani nyingi kwa yale mema waliofanya hawa waja wema ambao ni waja wa Allah tabaraka وتعالى ta aya kama hii inazungumzia kwamba pindi mtu atakapokuwa yey Asoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala basi mtu kama huyu ni kwamba yeye matarajio yake ni kupata thawabu kutoka kwa Allah jalla waala tena sawa thawabu, thawabu zilizo nyingi Sheikh anaendelea kusema akisema kwamba Tilawatu to kitabi la ala na kusoma kitabu cha Allah ambayo ni Qur'ani kuna aina mbili za kusoma Qur'ani kuna aina mbili za kusoma Qur'ani aina ya kwanza ametuelezea Sheikh kuwa ni tilawatun hukmiyatun ni kusoma au kisomo cha hukumia kisomo cha hukumia maana yake nini wahia tasdiqu akhbarihi ni kule kusoma na kusadikisha ile habari ambayo imeelezwa na Qur'ani alkarim kama kuna habari zilizopita habari ambazo zijazo habari zilizopo mtu wakati unaposoma Qur'ani kuna kuisoma kwa kuamini haya yaliomo ndani ya Qur'ani katika habari zake wa ahkamihi ahkamih awamirihi fi'li awaamirihi wa na vile vile kuisoma kwa kuitekeleza au kutekeleza zile ahkam hukumu zilizo ndani ya Qur'an kwa kufanya yale ambayo ni maamrisho yaliyomo ndani ya Qur'an na kuepukana na yale ambayo ni makatazo yaliokatazwa na Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'an. Hii ni miongoni mwa aina za kuisoma Qur'an. Waisoma Qur'ani kwa kusadikisha na kuamini yale ambayo yaliomo ndani yake katika zile habari zilizoelezwa ndani ya Qur'an. Ukiwa wewe utasoma na usadikishe yaliomo ndani ya Qur'an. Vile vile kuchekeleza zile ahkam zilizomo ndani ya Qur'an kwa kuyafanya yale maamrisho na kuwacha yale makatal hadha naw'un wahid min anwa' tilawati alquran hii ni aina moja ya kuisoma Qur'an shekha anasema wasayaati al kalam alayha fi majlisin akhar Allah atakuja kuelezea katika majlisi nyingine namna hii ya kusoma Qur'an kwa kusadikisha na kuamini zile habari zake na kutekeleza ahkamu zake na vilevile kufata maamrisho yake na kuepukana na yale makatazo yake wa thani shekha anasema aina ya pili ya kuisoma Qur'ani ni tilawatun lafdhiyatun ni kuisoma Qur'ani kwa lafdhi Qur kwa, lafzi. kwa yale matamshi yake au matamko yake wa hiya na shekha anasema nayo ni qira'atuhu ni kule kuisoma kuisoma tu kwa zile lafidhah lafdhizaki -zi alif lam mi tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim kuisoma qur'ani kwa zake. Asema shekhe waqad jaati an alkathira al-kathira fi fadliha zimekuja dalili nyingi nususu nyingi katika Qur'ani katika Sunna zinazoonyesha ubora wa kuisoma Qur'ani na fadila za kuisoma Qur'ani kwa lafzi yake kusoma Qur'ani kwa lafzi yake Sheikh anasema imma fi jami'il Qur'an imma hizi nusus zimekuja au dalili zilizokuja kuonyesha ubora wa kuisoma Qur'ani kwa ujumla yote wa ima fi suwarin wa ayati au ayatin muayyana minhu au kuna dalili nyingine zimekuja za kuonyesha fadhila za kusoma baadhi ya sura katika Qur'an au baadhi ya aya eh, maksus katika Qur'an. Kwa hiyo utapata kwamba fadhila za kusoma Qur'ani dalili zake zimekuja fadhila za kusoma Qur'ani yote. Na vile vile kuna dalili nyingine zinaonyesha ufadhila wa kusoma baadhi ya sura katika nini katika Qur'ani au baadhi ya ayati katika katika Qur'an Fa fi sahihi al-Bukhari an Uthman bin Affan radiyallahu anhu anna an sallallahu alayhi wa sallam qala katika sahihi ya al-Imam al, al kutoka kwa Uthman bin Afan, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema khairukum mbora wenu mtu aliyebora man ta'allama alqur'ana ni yule aliyejifunza qur'ani wa al na akaifundisha dalili hii inaonyesha ubora wa kuisoma jumla ya qur'ani yote eh inaonyesha za kuisoma qur'ani yote na kuifundisha hii Qur'an Hakuna mtu ambaye aliyebora katika dunia hii kama yule ambaye ameisoma Qur'an kisha akawa yeye awafundisha na wengine Kuisoma hiyo Qur'an Huyu ni mtu bora sana kama vile ambavyo anavotueleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ambayo ameipokea huu sahaba Usman bin Affan Mbora wenu ni yule ambaye ta'allama alqur'ana ameisoma quran Amejifunza quran wa'allamahu kisha akawafundisha na, na wengine yeye amejua kisha hakutosheka na yeye mwenyewe bali akaamua pia kuwafikishia na we, na wengine ili waweze kuijua alquran hadha khairun nas fi hadhihi alalam Huyu ni mtu bora wa watu katika ulimwengu kama huu. Basi tusidharau na kuwatweza na kuwa kejeli wale ambao wameisoma Qur'ani na wanaifundisha. Watu bora sana. Inatakiwa tuwaheshimu na tuwaone ni kwamba wao ni watu bora kuliko watu wengine katika huu ulimwengu wa fi sahihain na katika sahihi mbili bukhari na muslim an aisha radhiyallahu anha kutoka kwa mama aisha za allah zimwendee anna an nabiy sallallahu alayhi ya yakwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kaala amisaama almahiru bil qur'ani ma'a safarati lkiramil bararah yule mtu ambaye ni hodari wa kusoma qur'an yani anasoma Qur'ani vizuri kwa tajweedi kwa ahkam zake basi mtu kama huyu atakuwa na wale malaika ambao ni wema watukufu masafaratil kirami albarara atakuwa na malaika wema walio mtukufu walladhi yaqra'u alquran na yule ambaye anasoma وَيَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ نَيُلُ الْمُغْنِي نَبَأَ قُرْآنَ لَكِنْ أَكِيَ وَنَتَرَدُّدَ أَكِيَ وَمَكَسَا كُسَا مِنجِي أَيْسُومَا قَشِدَ شِدَ شِدَ لَكِنْ اجْتَهِدِي إِلِي أَوْزِ كُيُسُومَا إِلِ قُرْآنَ لَهُ شاق ana uzito katika kuisoma Qur'an apata shida katika kuisoma Qur'an mtu huyu lahu ajrani ana malipo mawili Walajrani ahaduhuma ahduhuma ala atilawati na malipo haya mawili malipo ya kwanza ni malipo ya kile kisomo chake cha kuisoma ile Qur'an kisha wathani na malipo ya pili ala mashaqqatiha ala ni kwa ule uzito wake yule ambaye anasoma anapata shida lakini ajitahidi A al ajitahidi kuisoma ile Qur'an asoma wa huwa yatata'tam fi na taratrud na kigugumizi katika kuisoma ile Qur'an haipatii vizuri He, na anapata uzito lakini anajitahidi mtu kama huyu ana malipo mawili malipo ya kwanza ni kule kuisoma Qur'an na malipo ya pili ni ile taabu yake anayoipata jua kuisoma Qur'ani Allah ampatia malipo kwa hiyo katika hadithi hii tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha kwamba daraja ya kwanza ya wale ambao wanaisoma Qur'ani ni wale ambao wanaisoma Qurani kwa uzuri na kwa tajuidi yake na wao ni mahiruna yani ni watu wako mahodari katika kuisoma Qurani hawa wako katika wako na malaika watukufu kisha grupu la pili ni hawa ambao wanaisoma Qurani hali ya kuwa wao wanapata tabu, kwa kigugu kwa kusita sita na wanapata uzito kuisoma ile Qurani Hawa pia nao wana malipo mawili kama tulivyosema. Kwa hiyo Muislam usije ukarudi nyuma kwa jambo hili tukufu. Hata kama e, kusoma kwako kwa Qur'ani ni kule kwa shida shida soma hivyo hivyo. Kuna malipo mengi utayapata kutoka kwa Allah tabaraka wa Taala. Usisemeye kwamba mimi sijui Qur'ani. Muislam gani hujui Qur'ani? Hata kusoma kule kwa kudemadema Eh, hata kuisoma kule kwa kukosia kosia lakini wajitahidi kutaka kuijua ile Qur'an. Kwa hiyo usije ukakaa ukasema mimi sijui eh, mimi siwezi jitahidi usome Qur'ani kwa lafri zake. Kwa sababu harfu moja utapata thawabu nyingi nyingi. Kwa hiyo usije ukawa we umepitwa ume, ume na ibada kama hii tukufu ya Qur'an. Kwani utakuwa na malipo pamoja na makosa yako hayo na kudemadema kwako huko na kwa na kigugumizi chako hicho cha kuisoma Qur'an na uzito wako huo utalipwa na Allah tabaraka wa taala. Wa fi sahihain na katika sahihi mbili Bukhari na Muslim aidha vilevile anabi Musa al-Ash'ari radhi Allahu taala vile vilevile katika hadithi ilipokewa na kutoka kwa sahihi muslim sahihi muslim an abi umama kutoka kwa huyu sahaba abi umama radhi za allah azimwendee anna an sallallahu alayhi wasallama qala ya kwamba mtume sallallahu alayhi Waslama misema Iqra al-Qur'ana. Someeni Qur'an. hakika hiyo Qur'an yati yawm al-qiyamati shafian li ashabihi. Itakuja siku ya kiyama kuwaombea shifa'a wale wanaoisoma wa wa Qur'an. Faida hii ya kuisoma Qur'ani ni kwamba Qur'ani siku ya Qiyama itakuwa ni yenye kukutetea na kukuombea shafa'a. Mbele ya Allah tabaraka wa taala kusoma Qur'an siku ya kiyama itakusaidia wakati huo kuna shida watu wateseka watu wako katika makamu eh? wapata shida kwa hiyo Qur'an itakutetea wakati huo wanini wa shida kwa Allah tabaraka wa taala imwambie Allah huyu amewacha usingizi wake akawa ananisoma mimi basi wa shafii ni fihi eh nikubalie shafa'a yangu kwake yeye kwa hiyo ye, Qur'ani inaku inakuombea siku ya kiamu vile vile katika sahihi muslim aidhan an abi hurairata radhiyallahu anhu kutoka kwa abi huraira za allah zimuendea anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema majtamaa qaumun fi baitin min buyuti la hawatukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala yani watu pindi wanapokusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah ambazo ni masaji ni misikiti wanafanya nini huko yatluuna kitab Allah wanaosoma kitabu cha Allah tbaraka wa taala wa yatadarasuuna wa wanafundishana hicho kitabu cha Allah wakisoma na kukufundishana bainahum kati yao pindi wanapofanya jambo hili wamekaa msikitini katika majumba ya Allah tbaraka wa taala waisoma Qurani na wanafundishana atawateremshia utulivu sakinatun Sakina ya nyoyo zao Sakina ya sehemu ambayo waliopo kuna amani na kuna utulivu rrahmatu na vile vile itaofunika wao rahma ya Allah tabaraka wa ta'ala wahaffatuhumul malaikatu na vile vile malaika watakuwa ni wenye kuwazunguka na kuwafunika na mbawa zao Wadhakara humu Allahu fi man inda na Allah tabaraka wa taala atawataja hawa wenye kusoma Qurani msikitini na kufundishana Qurani msikitini Allah anawataja kwa wale ambao walioko naye huko mbinguni Allah wataja hawa wanaosoma Qurani kwa wale ambao wako wako huko juu kwa Mwenyezi Mungu subhana wa taala ambao ni nani ni malaika. Eh? Allah tabaraka wa taala anawataja hawa ambao wanaosoma Qurani huko mbinguni. Kwa hiyo hadithi hii inatuonyesha kwamba watu pindi wanapokaa na kusoma Qurani Allah tabaraka wa taala anawaletea utulivu, anawaletea rahma. Vilevile malaika wanakuwa pamoja na watu hawa ambao wamekusanyika wanaisoma Qurani ndani ya msikiti na hata hapo ulipo nyumbani kusanyika na familia yako wewe baba mama watoto wenu mkao mwaisoma Qur'an pia mtapata fadhila kubwa sana za za kusoma Qur'an waqala sallallahu alayhi wasallam na vilevile mtume sallallahu alayhi wasallam amesema taahidu Ta'ahadu al alqur'an ta Jilazimisheni sana na kusoma Qur'an. Eh, jizoisheni kusoma Qur'an mara kwa mara. Fa nafsi biyadihi. Mtume akaapa akasema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, ambaye ni Allah. La huwa ashaddu tafallutan. Qur'ani ni haraka sana kuponyoka minal iblis fi uqliha. Kuliko ngamia kuchomoka au kuponyoka kutoka katika nini kamba yake Qurani ni kitu cha ajabu sana Ukiwa ni Hafidhul Qur'an umehifadhi leo kesho ukiwacha kusoma Qur'an ukija kesho kutwa utajiona kama waanza moja utajiona kama waanza moja kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasalla Atuhimiza, tujilazimishe na tujizoeshe kuisoma Qur'ani mara kwa mara kwa sababu Qur'ani ni kitu ambacho kinatomoka haraka na kuponyoka haraka kuliko hata ngamia kuponyoka katika nini kamba yake muttafaqun alay hadithi hii ni muttafaqun alay vile vile katika hadithi iliyopokewa na Abdillahi bin Mas'ud Allahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama amesema qala man qara harfan min kitabillahi yule ambaye atakayesoma herufi moja tu katika kitabu cha Allah falahu bihi hasana katika hiyo herufi moja basi atalipwa jema atapata thawabu walhasanatu bi'ashri amthaliha na hilo jema apewa kwa kumi mfano wake yani azidishiwa inakuwa thawabu kumi katika ile herufi moja aliyoisoma ndani ya Qur'an la aqulu alif lam harfun mtume asema sisemi ya kwamba alif la, mim, ni herufi moja walakin lakini الالف حرف ا من حرف واللام من حرف نا ليه لامو pia ni heruf وميم حرف النميمي ni heruf kwa hiyo mtu pindi atakaposoma لام م atakuwa amesoma herufi ngapi 3 الف لام na م kwa hiyo hapo atakuwa na thawabu ngapi 30 Allah tbaraka wa 30. kwa kusoma alif la mim peke yake. pindi mtu atakaposoma mathalan suratul Fatiha yote au Qul huwallahu yote au suratul Bakara yote au yote atakuwa anapata thawabu ngapi? Na herufi moja analipwa mema 10. Rawahu Tirmidhi na Al Tirmidhi. Kwa hiyo hadithi hizi zote zinatuhimiza juu ya kusoma Qur'an kuna malipo makubwa sana kama tulivyoona katika nini hizi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam Sheikh anaendelea akisema ikhwani ndugu zangu hadhihi fadha'ilun qira'ati al-Qur'an hizi fadila za kusoma Qur'an na haya ni malipo yake ya kuisoma Qur'an kwa yule ambaye atakuwa amenuia na ametarajia malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa Ta'ala. Waridhwan na kupata nini radhi za Allah tabaraka wa Ta'ala. Kwa hiyo pindi mtu anaposoma Qur'an awe yeye ni mwenye kutarajia radhi za Allah, awe yeye ni mwenye kutarajia malipo kutoka kwa Allah tabarakawataala usisome kwa riaan kwa kuonyesha watu ya kwamba wewe ni mahiri sana kusoma Qur'an au wewe una sauti nzuri au wewe kadha wakadha usisome kwa nia hiyo isome kwa nia ya kutafuta ajri kutoka kwa Allah tabarakawataala na vile vile kutakralli za Allah subhanahu wa ta'ala katika kisomo chako hiki cha Qur'an. Shegha nasema ujurun kabira, malipo mengi makubwa li yasira. Kwa amali ndogo tu pindi pale utakaposoma allahu peke yake ina herufi ngapi ndani ya ya hii sura allahu suratul ikhlas? Ina herufi nyingi. Kwa hiyo pindi utakaposoma hiyo sura tu peke yake basi malipo yake ni makubwa na ukiangalia umesoma sura ndogo namna hiyo lakini malipo yake ni makubwa kwa hiyo ujurun kabiraton li'amali ni yasir malipo makubwa kwa amali ndogo falmaghbun cheka anasema basi yule ambaye Amepunjwa, amepata hasara manfarra fihi ni yule ambaye amevuka mipaka ame hataki kuisoma Qur'an Ameiwacha Qur'an wal khasiru na yule mtu aliyopata khasara tena manfaatuur ribhu hina la yumkinu talafi ni yule ambaye amekosa faida ya kuisoma hii Qur'an huyu ni mtu ambaye eh, amepata khasara kubwa sana wahadi hizi fadhila shamilatun li jamiil qur'an na hizi fadhila ambazo tumezitaja hapa zinakusanya qur'ani nzima ya kwamba we ukisoma kulloallahu ukasoma sura hii ukasoma hapa katika qur'ani pahala popote katika qur'ani pindi utakapojibidisha kupasoma basi unapata malipo haya ambayo tumeaelezea katika hizi hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam شيخ انا اسمع وقد وردت السنه بفضائل سوار معينه مخصصه فمن تلك السور سوره الفاتحه اسمع شيخ وقحقا zimekuja dalili nyingine katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasalla zinazozungumzia fadila za kusoma muain au fadhila za sura khasah sura maalum asema katika hizo sura ambazo ni sura khasa zimekuja dalili kuzungumzia ubora wa hizo sura na fadhila ya hizo sura mtu ikiwa atazisoma fafi sahihi al-bukhari katika sahihi ya al-imamu al-bukhari an Abi Sa'id bin al-Mu'alla radiyallahu anhu kutoka kwa huyu sahaba Abi Sa'id bin al-Mu'alla radiza Allahu limuende anan nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lahu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia huyu sahaba Abi Sa'id bin al-Mu'alla akamwambia nini la uallimannaka a'dhamas suratin fil Qur'an nitakufundisha sura kubwa na tukufu ndani ya Qur'an akamfundisha akisema ni alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin hii ndio sura kubwa ndani ya Qur'an ambayo mtume alimfundisha huyu sahaba kisha akaendelea akisema hiya sabu mathani Ndiyo sabu almathani imeitwa sabu almathani kwa sababu ina aya saba ambazo zinakaririwa kila wakati katika nini katika hizi swala ambazo zi tunazozisoma kwa sababu ni aya saba zenye kukaririwa kila wakati mtu ambapo Anapo anaposali uzikariri hizi katika kila raka kuna kariri sura hii alhamdulillah rabbi العالمين نهili ni miongoni mwa jina wa majina المثان والقرآن العظيم as-sab'ul mathan walquranul azim na ndio qurani tukufu alladhi utitu ambao nimepatiwa wa min ajli fadilatiha na kutokana na na ubora imekuwa kisomo chake ni nguzo katika nguzo za swala kwa ubora wa hi suratul fatiha imekuwa kuisoma kwake ni nguzo katika nguzo za nini za swala la tasihhu salatu illa biha swala haiwezi kukubalika isipokuwa mpaka usome suratul fatiha fi kulli raka'a katika kila raka'a Kala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam la salata hakuna sala au sala haiko kamili haito timia liman lam yaqra kwa yule ambaye hakusoma bi-Fatihatil Kitab Fatihatul Kitab ambayo ni suratu Al-Fatiha kwa hiyo sala haitokubalika sala kuwa ni sahihi ikiwa mtu ataswali pasi na kusoma suratul fatiha yani aswali tu yeye akasoma sura nyingine akawacha suratul fatiha sala yake itakuwa haikubaliki muttafaqun alayhi hadithi hii ni muttafaqun alayhi hadithi hizi amba tunazisoma zinaonyesha ubora na utukufu wa suratul fatiha vile vile kutoka kwa Radhi za allah jimdii kala amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَمَسَﻤَ مُطَّمَّسُ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى صَلَاةً يُلِي اَمْبَايَ اتَكَايَ صَلِي صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اَكُسُومَ دَانِيَكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهِيَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ اَيْ صَلَاةُ هِيَ اتَّقُوا hayajakamilika ghayr tamama bal hiya naqisah wala hiyo itakuwa haijakamilika bali itakuwa ina mapungufu takuluha thalatha alisema fa hiya khidajun fa hiya khidajun fa hiya khidaj ko mtu ambaye atakai swali swala yake alafu katika ile swala hakusoma suratul fatiha swala ile inakuwa ni batil hayajakamilika faqila liabi huraira abu huraira kaambiwa inna nakunu wara al imami hakika sisi tunakuwa nyuma ya imam faqala abu huraira akasema iqra biha fi nafsika soma kwa nafsi yako taratibu Hatta kama uko nyuma imamu imam akishamaliza kusoma suratul fatiha na we irejelee taratibu taratibu mpaka uimalize kwa dalili hii ni kwamba swala yako ikiwa hautosoma suratul fatiha itakuwa haijakubalika hadith rawahu muslim hadithi imepokewa na al-imamu muslim hizi dalili zinaonyesha ubora wa suratu fatiha vilevile imekuja dalili nyingine au zimekuja dalili nyingine kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam zinazoonyesha ubora na utukufu na fadila za suratul baqara katika hadithi iliyopokewa na huyu sahaba ambaye ni imran eh, imran imran anasema eh, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Iqra'u suratal baqarati. Hi hadith haikupokelewa na Imran bali amesema tu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam yakua Iqra'u suratal baqarati. Someni suratul baqara. Fa in fa inna akhdaha barakatun. Ikiwa mtu ataitukuwa hii suratul baqara akaisoma suratul baqara ni baraka kwa kii atapata baraka kubwa sana Watarkaha hasaratu na kuiacha suratul baqara ni hasara na ni majuto la yastati albatala yani ashara wachawi hawaiwezi hii suratul baqara suratul baqara ni kinga kubwa sana ya kumkinga mtu kutokamana na wachawi kwa hiyo mtume anasema la yastatiha albatala wale wachawi hawaiwezi hii suratul baqara ikiwa unataka kinga ya wewe familia yako nyumba yako basi soma suratul baqara hakuna mchawi ambaye atakaye kukaribia katika nyumba yako au katika maisha yako Vilevile imekujia katika hadith iliopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna الله عليه وسلم alayhi wasallam kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kaal amesema inalbayt alladhi tuqra fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytan hakika nyumba ambayo inasomwa ndani yake suratul baqara nyumba kama hiyo haitoingiliwa na shaitan pia Suratul Bakara ni kinga ya mashetani katika nyumba. Ikiwa unataka nyumba yako isikaribiwe na mashetani Mashetani wasije wakaingia katika nyumba yako, uwe unasoma Suratul Bakara kila wakati. Suratul Bakara isikosekane katika katika nyumba yako. Rawahu Muslim hadithi imepokewa na Al-Imamu Muslim. Wadhalika na ni kwa nini ikawa suratul baqara ni kinga ya kukinga watu na wachawi ya kumkinga mtu au nyumba yako na mashetani ni anasema shekhe wadhālika liana fiha āyatul kursī na ni kwamba suratul baqara ndani yake kuna hii āyatul kursī hiyo ni a'dham aya fil qur'an ndio aya kubwa katika nini katika qur'an wa qad ṣaḥḥa ar-rasūlillāh صلى الله عليه وسلم وحقيقه المسحي كتوك ومطوم صلى الله عليه وسلم ان من قرئها يقوما يالليي امباي اتاكايسoma هي ايات الكرسي في ليله فيتيكو سيكو لم يزل عليه من الله حافظ اتakuwa يي اتاendelea kupata ulinzi wa Allah tabarak wa taala kwa kusoma hi su Usiku mzima akilindwa na Allah tabaraka wa taala wala yakrabuhu shaytanu hata yusbiha wala shetani hawezi kukar, kukaribia mpaka utakapoamka kwa hiyo pindi mtu anapojilazimisha kusoma ayatul kursi ambayo imo ndani ya suratul bakara basi wewe utakuwa ni mwenye kupata ulinzi wa Allah tabaraka wa taala na wala shetani hato hatokukaribia hata kidogo mpaka wakati unapoamka kwa hiyo siku mzima wanakuwa katika ulinzi wa Allah tabaraka wa taala jeu ukisoma sura yote suratul bakara ambayo ndani yake kuna ayatul kursi utapata ulinzi kiasi gani ewe muislam kwa hiyo dalili hizi ambayo tumezisoma hapa zinaonyesha ubora wa hii suratul bakara pindi mtu atakapodumu kuisoma nyumbani kwake atakapodumu kuisoma sura hii basi itakuwa ni kinga kwake inamkinga na wachawi inamkinga na mashetani na vile vile mtu atapata ulinzi Kuanzia usiku mpaka asubuhi pindi atakapokuwa yeye anasoma ayatu kursii ambayo imo ndani ya sura suratul na wala shetani hatomkaribia mtu kama huyo kwa hiyo hizi ni dalili ambazo zinaonyesha fadhila ya baadhi baadhi ya sura katika Qur'an zile dalili za kwanza tulizozisoma zilikuwa zinaonyesha ubora wa kusoma Qur'ani yote kwa ujumla na hizi tulizozielezea hapa nyingine zinaonyesha ubora wa kusoma baadhi ya sura katika Qur'ani zimekuja dalili kuonyesha ni sura bora na vile vile aya nyingine pia zimeelezewa kuwa ni aya bora na zina utukufu wake ndani ya Qur'an na kwa ujumla Qur'ani yote ina ina, ina utukufu na ina fadhila kubwa pindi mtu atakapopoa yeye atajibidiisha kuisoma kwa vile zimekuja dalili nyingine kuzungumzia ubora wa suratu al-ikhlas qul ahad suratu eh, muawadhataini qul bi rabbil falq bi rabbi nas zote hizi zimekuja dalili kuonyesha ubora wa kuzisoma na mtu ikiwa atadumu nazo kila wakati Shekhe atueleza fajtahidu ikhwan jitahidini ndugu zangu fi kathrati qiraati alqur'anil mubarak katika kukithirisha kuisoma Qur'ani iliyobarikiwa la siyama fi hadha ash-shahri alladhi unzila fihi hasa katika mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa ndani yake fa inna likatharati alqiraati fihi maziyatan khasa hakika kukithirisha kusoma Qur'ani ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna fadhila hasa zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiwa mtu atakuwa yeye isoma Qur'an kana jibrilu يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة جبريل alikuwa akija kwa صلى الله عليه وسلم أكي muraja wa Qurani eh katika kila mwaka akija mara moja katika kila mwaka akija mara moja kufanya revision صلى الله عليه وسلم Falam ma kana al-aamu alladhi tuwfiya fihi aradahu marratayn taakidan wa tathbiitan. Napindi ambapo Mtume sallallahu alaihi wasalla ule mwaka ilikuwa ndio kifo chake kimekaribia Jibril alikuja mara mbili. Ule mwaka alokufa Mtume sallallahu alaihi wasalla Jibril alimjia Mtume mara mbili kwa taakidan na tathbiitan. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam na Jibril alayhi salam, walikuwa wakisoma hii Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kila mwaka Jibril akija kwa Mtume katika mwezi huu wa Ramadhan wakipitia Qur'ani na kuisoma Qur'ani wakana salafu salih na walikuwa wale watu wema ta'ala radhi ta za Allah ziwa ende masahaba tabiuna Tabi'u tabi'un yukthiruna min tilawati alquran fi ramadhan fi salati wa ghayriha walikuwa kikisirisha sana kuisoma qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan katika sala na nje ya vile vilevile kana zuhuri yu rahimahullah alikuwa alimamu zuhuri al zuhuriyu Allah amrihim itha dakhala ramadhan inapoingia au unapoingia mwezi mtukufu wa ramadhan Yakulu inama huwa tilawatul Qur'an. Anasema hakika huo mwenzi ni mwenzi wa kusoma Qur'an wa itaamu ta'ami na kulisha chakula. Huyu alimamu zuhuri pindi ilipokuwa ikiingia Ramadhan anasema ya kwamba huu ni mwenzi wa kusoma Qur'an na ni mwenzi wa kulisha watu chakula wa kana malik alikuwa alimamu malik rahimahullahu eh اذا دخل pindi unapoingia mwezi mtukufu wa ramadhan taraka qira'at alhadith kama ilipokuja katika riwaya kwamba alikuwa akiacha mas'ala ya hadithi wa majalisal ilm nabikau biilmu wa aqbala ala qira'atil qur'an minal mushaf na anaelekea katika kusoma qur'an katika msahaf Wakaana Qatada <todatuhu>, rahimahullah na alikuwa huyu Qatada Allah amrehebu yakhtimu al-Qur'ana fi kulli sab'in layali daiman. alikuwa akihitimisha Qur'an akisoma Qur'an yote katika kila siku saba daima alikuwa ni ni, ni, ni, ni mwenendo wake huo eh, ni tabia yake ya kwamba siku saba ameshamaliza Qur'an anaanza tena siku saba nyingine amemaliza Qur'an. Wafi fi Ramadan na katika mwezi mtukufu wa Ramadhan fi kulli thalathin alikuwa akimaliza Qur'ani katika kila siku tatu. Siku tatu ameshamaliza Qur'an, anaanza tena. Wa fil ashril na kumi la mwisho lile minhu yani katika mwezi mtukufu wa Ramadhan fi kulli lailatin alikuwa akimaliza Qur'an katika kila usiku pindi linapoingia 10 la mwisho basi yeye alikuwa akimaliza Qur'an katika kila usiku kwa hiyo kwa hizo siku kumi za e, hili 10 la mwezi mtukufu wa Ramadhan anakuwa amemaliza Qur'ani mara 10 wa kana ibrahimun nakhaiyurahimahu allah na alikuwa huyu Ibrahim an-kha'i rahimahullah yakhtimul qur'ana fi ramadhana fi kulli thalathilayali alikuwa akimaliza qur'an katika mwezi mtukufu wa ramadhani katika siku tatu ameshamaliza qur'an anza tena siku tatu amemaliza qur'an wa fil ashril awakhir fi kulli na katika kumi la mwisho Alikuwa akimaliza Qur'ani katika usiku miwili. Hmm? katika siku mbili tayari ameshamaliza Qur'ani. Wa kana al-Aswad rahimahullah yakra'u al-Qur'ana kullahu fi laylatayni. Na alikuwa huyu al-Aswad rahimahullahu. akisoma al Qur'ani katika kila usiku miwili. mbili asoma Qur'an fi jami'i shahr katika miezi yote. Siku mbili ameshamaliza nini? Quran. Sheikh nasima faqtaddu rahimakumullah bihaula'i alakhyar. Embu tujaribu kufata Mienendo ya hawa watu wema. Tujaribu kufuta na kuiga mienendo ya hawa watu wema. Wattabi'u na fateni njia zake. Et talhaqu bilbararati walathhar. Ntakuwa nyinyi mmekutana na hawa watu washukufu watu ambao ni abrar watu wema waqtani musaati leili layli basi faidikeni na nyakati za usiku na nyakati za mchana wa bima yukaribukum ila al-aziz na kwa yale ambayo yanawakurubisheni nyinyi kwa huyu azizu ghaffar ambaye ni Allah tabaraka wa taala fa innal a'mara tutwa sariaan hizi umri zinakwenda ndio na zinakunjika kwa haraka wal awqaat tamdi jami'an na nyakati zinapita zote wakaannaha sa'atun minnaha kana kwamba saa ya mchana tu ne? utaona siku ni kama vile nini saa moja kwa hiyo nyakati zinakwenda sana kwa hiyo mtu afanye ibadi na kutumia wakati wake. Juzi tumeanza Ramadhani, leo tuko Ramadhani ya tisa Angalia siku vile zinavyo zinavyokwenda mbio. Siku moja inakuwa kama saa moja. Koesheka anasema tutumia nyakati zetu katika kuisoma Qur'an. Allahumma rzuqna tilawata kitabik 'ala al-wajhi alladhi yurdhika 'anna subo lasalam, wa bihi subul as-salam wa min bihi dhulumati واجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم ارفع لنا به الدرجات وأنقذنا به من الدركات وكفر عنا به سيئات واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصاحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت